selamat so. tafsir yang pertama sudah ya menafsirkan al-Quran dengan ah dengan al-Quran yang kedua menafsirkan al-Quran dengan dengan hadis sudah juga ya yang ketiga menafsirkan al-Quran dengan belum ah sekarang masuk ketiga setelah dua kaidah tersebut ada kaidah yang ketiga Yaitu menafsirkan Al-Quran dengan ucapan kalau hadis ucapan siapa? Nabi ucapan Nabi, tapi bukan hanya ucapan ucapan dan termasuk perbuatan maka seluruh perbuatan Nabi adalah taksir dari Al-Quran itu sendiri tidak hmm. mungkin ada sebuah perbuatan Nabi Bertentangan dengan Ayat Al-Quran Ya yeah. Nabi Perbuatan Nabi Ucapan Nabi bertentangan dengan Ayat Al-Quran Tidak mungkin ada Tidak boleh ada Dan dan tidak mungkin Ya yeah. Dan tidak ada Tidak ada kenyataan Kecuali dua dugaan-dugaan saja, dugaan yang tidak benar itu. Seperti Nabi mengatakan, Umirtu an uqatil nas, hatta yaqulula illa alhumma. Aku disuruh memerangi manusia. Lihat, perhatikan. Kata Nabi, Aku disuruh memerangi manusia. Sampai? Sampai? Sampai mereka mengucapkan La ilaha illallah Oh, sabda Nabi ini bertentangan dengan ayat Apa kata orang-orang liberal itu? Haa, ah, la ikrah hafib Tidak ada paksaan dalam agama Kok Nabi maksa? Mosok kalau enggak mengucapkan La ilaha illallah diperangi Ya ini, letaknya di sini kalau para ulama ahlu sunnah wal jamaah as-salabani tafsir meletakkan di tempatnya masing-masing, membahasnya dengan rinci, sehingga ketemu jawabannya, oh begitu kalau mereka enggak berentangan, coret jadi yes. sabda Nabi ini harus diapai, coret coret, karena berentangan dengan Al-Quran kan Al-Quran just mengatakanlah iqrahafidin, tidak ada paksaan dalam memeluk agama kok nabi bilang seperti itu. Sabda Nabi ini cengar-cengir, enggak peduli mau riwayat Bukhari, mau riwayat Muslim, mau Sahih, mau tidak, seolah Bukhari itu orang orang bodoh. Kan jadi ada sini kan Bukhari, Muslim. Berarti Bukhari dan Muslim orang bodoh. Menurut orang-orang liberali -orang karena apa? Karena Bukhari dan Muslim meriwayatkan sesuatu yang enggak benar kan begitu dan hancur kaidah ilmu hadis hancur kalau begitu. Kita harus sepakat para ulama mengatakan kitab paling sohbet di muka bumi ini setelah alquran adalah adalah soalnya bukari setelah alquran dan Al ya yeah. ah, nah, termasuk perbuatan. Maka kemarin ketika Aisyah ditanya Akhlak Nabi itu seperti apa? Jawabnya Isa apa? Karena kunubuhul Qur'an Akhlak Nabi itu Ya Al-Quran Seluruh perbuatan Nabi Salat Nabi, puasa Nabi Marahnya Nabi Diamnya Nabi, perangnya Nabi apalagi Tidurnya Nabi Beliau Memperlakukan istri-istri beliau Anak-anak beliau Semuanya adalah dalam rangka menafsirkan mengamalkan Al-Quran maka siapa yang ingin mengamalkan Al-Quran dengan baik dan benar contohlah Nabi ikuti Nabi ya. jangan malah menyalahkan Nabi kok Nabi bilang begitu kan pernah ada seorang Alim tokoh Islam yang anti syirik, anti bid'ah di, di negeri kita ini Sudah meninggal, rahimahullah ta'ala, rahmatan wasiat ah. Beliau tergelincir dalam masalah Haramnya eh, Keledai Cina Haramnya eh, Binatang Yang disuruh kibu binatang yang dilarang membunuh Hadisnya jelas sahih ya juga... Rasulullah. Ah mengatakan bertentangan dengan apa yang dikatakan dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an mengatakan bahwa yang haram itu cuman cuman cuman empat Cuman empat, enggak ada kalau de jinak. Enggak ada binatang yang disuruh bunuh seperti ular, burung elang, Ya, Kala cengking, lipan Atau binatang yang tidak boleh dibunuh Seperti semut, kodok Ya ah ini berkentang Kok jadi Tujuh, jadi delapan Jadi sembilan, padahal Al-Quran Mengatakan pun lima kali Diharamkan kepada kalian Bangkai darah Daging babi Binatang yang disembelih dengan nama selain Allah Cuma nampak Kenapa jadi 8 jadi 9 jadi 10 ditolak. Jelas ini kesalahan. Ya. Yeah. Dan Nabi mengatakan pedoman kita itu Al-Qur'an dan Sunnah, bukan Al-Qur'an saja. Apa yang diharamkan oleh as-Sunnah sama dengan apa yang diharamkan oleh Al-Qur'an. Ya. Yeah. Kan kemarin kaidahnya gimana? Al-Qur'an dan Sunnah apabila bertemu maka Berbisa Apabila berbisa maka Bertemu, itu kaedahnya Hanya tidak mungkin Al-Quran dan Sunnah itu Bertentangan Selama-lamanya Sampai kedua-duanya Akan bertemu dengan kudi Telaga Artinya sampai di akhirat Tidak mungkin ada yang bertentangan Antara Al-Quran dan Sunnah Artinya kalau orang menyebut Al-Quran saja Berarti sunnah masuk, ketika Al-Quran menyebut al-sunnah berarti Al-Quran masuk ya, ketiga orang datang kepada Nabi itu kemarin Bapak Asir ya. nah, yang ketiga ini menafsirkan Al-Quran dengan ucapan para sahabat bukan berarti sahabat itu maksud bukan berarti sahabat itu juga menerima wahyu, bukan tapi sesuatu yang sangat-sangat wajar uh, logika kita menerima dengan wajar. Kenapa? Karena para sahabat adalah murid-murid langsung Nabi. Para sahabat adalah orang-orang yang bertemu dengan Nabi, berjihad bersama Nabi, sholat di belakang Nabi, mendengar sabda Nabi. Kok ilmu mereka ketika menafsirkan Al-Quran kita tolak? bukan kata Ibn Abbas, bukan kata Nabi itu kan kata Abu Hurairah, bukan kata Nabi itu kan kata Ibn Moskud bukan kata Nabi ini tidak masuk akal sangat tidak masuk akal yeah. sama ketika kita ingin tahu uh, sepak terjang perjuangan seorang <tuh> siapa misalnya pangeran penggoro misalnya tarolah ne yeah. kita abaikan istrinya kita abaikan anaknya kita abaikan sahabat dekat beliau tentulah sama untuk tahu seperti apa eh, gaya hidup sepak terjang perjuangan pangeran Bogorok tentu kita butuh istrinya anaknya abangnya adiknya teman dekatnya tentu biar kita tahu oh ternyata pangeran Bogorok gini begini begini begini ini logika yang mudah Nah, diskredit Nabi itu ada manusia-manusia mulia. Ada manusia-manusia yang dijamin surga. Ada manusia-manusia yang dijamin ampun oleh Allah, dijamin ridha radhiyallahu anhum, marduan dan adalah jannah. Enggak mungkin kita abaikan. Siapa mereka? Para sahabat. Sahabat itu bukan sahabat dalam arti bahasa kita, ya. Kalau kita istri dibilang sahabat atau bukan? Bukan. So, istri sahabat. Eh? Anak dibilang sahabat apa? Bukan. Bukan. Itu bahasa kita. Ya. Kalau bahasa syar'i sahabat Nabi adalah istrinya termasuk, anaknya termasuk, cucunya termasuk. Salah-salah cucu Nabi. Sahabat Nabi bukan? Sahabat. Siapapun yang beriman dan bertemu dengan Nabi. tambah satu lagi apa? abadi dalam keadaan iman. Memang ada yang bertemu nabi beriman tapi mati dalam keadaan kafir. Ada. Nggak ada. Walaupun tidak banyak ada. Maka kan nanti di a'ud di telaga nabi manggil-manggil ashabi, ashabi, ashabi, sahabatku kemari Kemari ayo minum air telaga kami. Allah bilang mereka bukan sahabat. Mereka bukan sahabat. Ya. Walaupun dulu sholat di belakangmu jihad bersama, engkau tidak tahu apa yang mereka perbuat sepeninggalmu. Apa? Murtad. Murtad. Bagi mengatakan berbuat bid'ah, ma'ahda tubat dan mereka berbuat mufdas setelah engkau mati. Nabi Solo Muhammad nah, S. Hadis itu dikatakan usai haji dengan bentuk tasgir, artinya sedikit, tidak banyak, mungkin beberapa belas, ya mungkin jasa, tidak sampai dua puluh, sedikit, tapi ada. Ya. Di lain, lain sudah sudah bersama Nabi, sudah bersama Nabi dan sudah mau minum air telaga itu, Nabi tidak tahu, ya tiba-tiba ah, ditarik dari belakang. Ditarik dari belakang. Tidak diizinkan untuk bersama Nabi dan para sahabat kaum muslimin. Meminum air telaga itu tidak diperkenankan. Kenapa? Karena mereka menyimpang. Merubah-rubah ajaran Islam ini. Apa yang tidak dilakukan oleh Nabi, dilakukan oleh mereka. Apa yang dicontohkan oleh Nabi, malah tidak dilakukan oleh mereka. jadi sahabat adalah yang bertemu Nabi satu, dua ketika bertemu dengan Nabi itu dalam keadaan beriman, satu lagi apa tadi mati dalam keadaan beriman bagaimana kalau bertemu dengan Nabi dalam keadaan kabir Nabi wafat malah dia masuk Islam beriman, sahabat terbuka bukan bukan yeah. bagaimana beriman Sezaman dengan Nabi Mati dalam keadaan beriman Tapi belum pernah bertemu dengan Nabi Hanya sezaman saja Sahabat bukan? Bukan Siapa contoh? Raja Najasyi dan beberapa uh, Orang, sebagian ulama Mengatakan, wais, wais, ralpon itu sezaman Tapi tidak bertemu dengan Nabi Alaihi Wasallam uh, Terhalang Tidak ke Madinah Tidak bertemu dengan Nabi para ulama mengistilahkan dengan istilah mu Muhag Muhagra Muhagra Muhagra adalah seorang muslim yang hidup sesama dengan Nabi, mati dalam keadaan muslim, imam tapi belum pernah bertemu dengan Nabi bukan sahabat berarti bertemu dengan Nabi adalah kemuliaan yang luar biasa Bertemu dengan Nabi adalah keutamaan yang luar biasa. Walaupun lewat. Lewat mimpi. Ya. Orang yang bermimpi ketemu dengan Nabi Sallallahu SAW, insya Allah dia manusia mulia. Asal bisa jangan bohong. Man. Kan mimpi kan gampang sekali bohong. Hmm. Saya ngomong di hadapan Nantung, semalam saya mimpi dengan Rasulullah. Ya. Kan bisa aja. Siapapun bisa. Bo. Benar betul-betul mimpi. -betul Bertemu dengan Nabi, idia mulia walaupun tentu bukan sahabat. Ya, yeah. bertemu dengan Nabi lewat mimpi tentu tidak menjadikan seseorang menjadi sahabat. Tapi sebuah keutamaan, sebuah kemuliaan. Ya, yeah. ketemu dengan manusia mulia, insya Allah dia mulia. Asal mengikuti jejaknya. Yang tidak mengikuti jejaknya, kafir. Baca Allah, bukalah. Pakutolip yang bertemu dengan Nabi tentu tidak. Punya kemuliaan sama sekali. Untuk memperkuat yang ketiga ini. bahwa untuk memahami menafsirkan Al-Quran butuh para sahabat. Cukup misalnya dengan satu ucapan Ibn Mas'ud. Apa kata Ibn Mas'ud? Jujur beliau mengatakan. Aku tahu. Ayat-ayat Al-Quran itu. Satu persatu ayat ini Turun di mana? Aku tahu Ya Turun karena ada peristiwa apa? Aku tahu Dan turun untuk siapa? Ayat-ayat Al-Quran itu kan turun uh, Untuk siapa? Ada Ya <tuh> Janganlah orang orang kaya di antara kalian bersumpah bahwa aku tidak akan menafkahi lagi eh, kerabatku ayat ini turun untuk siapa Abu Bakar eh ya. orang yang belajar itu enggak tahu apa hubungannya ini ya nah, itu maksud beliau maksud Ibnu Mas'ud ini turun untuk Abu Bakar ya di antara manusia ada yang menjanjikan uh, untuk menyerahkan dirinya. Ibnu Mas'ud tahu ayat ini untuk siapa? Anas bin Malik. Ayat ini untuk siapa? Ayat ini untuk siapa? Ayat ini untuk... Ibnu Mas'ud turun di mana? Atas peristiwa apa? Ibnu Mas'ud tahu kita gelap buta sama sekali. Cuma lihat, enggak usah bahasa Arabnya terjemahan. Enggak akan kita faham. Ya. Di sini bagaimana kita berani meninggalkan para sahabat menafsirkan Al-Quran? Pasti sesat, sesesat, sesat, sesat. Ya. Tidak mungkin kita meninggalkan ucapan para sahabat, perbuatan para sahabat. Ya. Maka salah satu contoh kemarin, kalau tidak salah kita juga sudah singgung tentang azar. Untuk mengatakan bahwa Azal itu halal Cukup dengan ucapan Sebagian sahabat Mewakili para sahabat ibnu Umar ya Apa kata beliau mewakili para sahabat Kuna nazil wal yanzil Kami para sahabat Berazal Ketika Ketika ayat Al-Quran sedang tumbuh Kapan Al-Quran sedang turun? Kapan Al-Quran sedang turun? Ketika Nabi Belum Belum wafat Ketika Nabi belum wafat itu Al-Quran sedang turun Maka ketika Ayat terakhir turun Tidak lama kemudian Nabi wafat Nabi wafat Karena itu Ibnu Abbas ketika ditanya idza anasallahu wa barak kata Ibnu Abbas apa ini itu tanda dekatnya ajal nabi Ibnu Abbas enggak bilang itu ayat terakhir yang turun enggak tapi bilang itu tanda dekatnya ajal nabi Karena nabi ini kan untuk menerima wahyu wahyu sudah diterima semua lapain nabi selesai tugas beliau beliau wafat Nah, di sini para sahabat mengatakan Kami berazal Saat Al-Quran sedang turun Nabi belum maafat Artinya apa? Artinya apa? Kalau Kata-kata saya tadi bahwa dengan kalimat tersebut eh, Azal itu halal Dari mana? Yaitu Tidak ada satupun ayat yang melarang Azal tidak ada satupun ayat yang melarang azal. Ya. Kalau azal itu haram tentu tentu akan turun mana mungkin Allah membiarkan kaum muslimin di zaman Nabi berbuat haram. Lihat ayat demi ayat yang mengharamkan khamar, yang mengharamkan judi dan diawali dari khabar yang diminum oleh para sahabat. Barangkali ya, Antum pernah baca bagaimana Abu Turha bersama beberapa sahabat, kecuali yang empat, ya. Abu Bakar, Umar, Osman, Ali, dan ada beberapa, belum pernah sama sekali. Setetes pun, dari mereka belum masuk Islam, dari Rasulullah belum diutus. Ya. Dan beberapa sahabat lagi, apalagi Rasulullah enggak Walaupun belum harap. Nah, Abu Turha Hamzah luar biasa. Minum homer itu luar biasa. Ya. Ali bin Abi Talib, seorang pemuda yang pemberani luar biasa, gemetar. Ketakutan melihat, melihat Hamzah mabuk. Sudah masuk ke seluruh. Ketakutan. Sambil mencaci mati Rasulullah. Orang mabuk. Ya. Namanya orang mabuk. Itu unta itu Ditebas dengan bedangnya dan hampir-hampir belah itu. Ya. Sedang mabuk, ketakutan. Ah, Ali datang ke Nabi melapor kepada Nabi. Nabi datang ke situ Mar marah-marah Hamzah. Ya. Ada cacian makian untuk Rasulullah. Ya. Tentu kufur mencaci maki Rasulullah. Tapi Nabi enggak layan, Nabi pergi saja. Namanya sedang sedang mabuk, dari situ berhukum bahwa apapun yang diucapkan apapun yang dilakukan oleh orang yang mabuk, maka dosanya, hukumannya adalah hukuman mabuk maka ketika Nabi tidak mau maizitu yang bersina dirajam kalimat terakhir yang dilakukan oleh Nabi, Nabi sebetulnya gak mau merajam maizitu, karena memang gak ada saksi, gak ada bukti tapi maiz laku dan mendesak. Nah, Nabi mengatakan kepada teman-teman maiz dia suka mabuk apa tidak. Kalau jawabannya mabuk, ya dicampur ke 40 kali. Bukan direcang. Ya. Artinya besar kemungkinan ketika dia berzina itu sedang mabuk. Maka hukumannya bukan hukuman zina, tapi hukuman mabuk. Ya itu ini tidak boleh dijadikan apa uh, jalan ya buat para pemuka kalau begitu buka aja dulu ya, ya, ya, ya. boleh ya. artinya kan sudah lihat dari awal Allah Maha tahu ya kan ini, maka tidak boleh kita menyampaikan ucapan para sa Apapun yang diucapkan oleh para sahabat Apapun yang dilakukan oleh para sahabat Dan Sahabat ini membawa-bawa ayat Al-Quran Maka harus diterima Itulah tafsir yang hak Itulah tafsir yang benar ya. Dan banyak sekali contohnya Nanti kita dapati dalam Menafsirkan ayat Al-Quran Beliau langsung pakai Ya itu ilmu itu Setelah teori, praktek, teori, praktek, teori, praktek Bikul amat, itu ilmu Bukan teori, teori, teori Ucapan, ucapan, omongah Tidak suka Jangan seperti orang-orang Siapa? Orang-orang Yahudi Orang-orang Yahudi, Yahudi Itu ilmu hanya Dicari, dicari, ditumpuk, ditumpuk Itu orang Yahudi Tanpa amat Dan juga jangan seperti orang Nasrani Beramal, beramal, beramal. Tapi tanpa ilmu. Nah, Kau muslimin berada di tengah-tengah. Mencari ilmu untuk diamalkan. Mencari ilmu untuk diamalkan. Yang keempat. Tafsirul Quran. Kira-kira apa yang lepas? Kan yang kedua Nabi sahabat yang gampang nah. tafsirul quran bi akwalid tabi'in menafsirkan al-quran dengan ucapan para tabi'in ya maka tidak boleh diremehkan ucapan mujahid taus atau binabi rambak asan basri tabi'in-tabi'in ini sudah boleh diremehkan kan tidak pernah bertemu dengan Nabi iya, tapi mereka bertemu dengan Anas bin Malik bertemu dengan Ibn Abbas bertemu dengan Ibn Mas'ur bahkan ini saking jelinya para ulama mereka mengatakan kalau ada orang bawa-bawa nama mujahid oga ambil, catat tapi kalau ada orang bawa-bawa Ibn Abbas nantinya tak agak, agak aneh. Kok begitu? Yeah. Mujahid apanya ibnu Abbas? Ah, murid kan aneh. Ini. Aneh ni. Yeah. Saya dengar dari Syekh Ali Hasan dan beliau tentu mengutip pendapat para ulama. Mereka mengatakan, terutama dalam masalah tafsir, kalau mujahid menafsirkan ayat al-Quran, kalau ada orang-orang bawa mujahid, ini kata mujahid, ini kata mujahid, ambil. Tapi kalau bilang ini kata Ibnu Abbas, ini kata Ibnu Abbas nanti kenapa? Apakah berarti kita mensifahkan mujahid meragukan Ibnu Abbas? Tidak. Kenapa? Nama Ibnu Abbas sudah terlalu banyak di ya, orang. Sudah terlalu banyak dicap namanya. Ya. Yeah dia ya, tafsirkan sendiri atau tafsir dhaif tapi dia bilang ini dari Ibnu Abbas. Nah, bawa-bawa nama Ibnu Abbas, ya tentu kaum muslimin langsung sikop. Ini dari Ibnu Abbas. Orang-orang bodoh begitu. Apalagi kok sukan cerita qala wa itu kan banyak beredar di kalangan kaum muslimin dari zaman ke zaman. Di zaman Imam Ahmad pun, di zaman Yahya bin Ma'in bin Madini sudah beredar kok sukan cerita ini. Kalau sekarang enggak bisa begitu bukan cerita itu Ya. Yeah. Para pencama itu. Bukan ilmu yang disampaikan qola wa kila saja. Cerita bikin orang ketawa. Bikin orang senang. Ya, yeah. apapun dibikin candaan, ketawa. Itu sudah ada dari tahun ke tahun. Ya. Yeah. Dan para ulama sedih melihat mereka. Mengapa coba kan salat? Berbicara tentang surga, tentang neraka, tentang ajaran Islam, tentang Allah dan Rasul. Tapi tanpa ilmu sangat sekali. Ya. Adapun mujahid tidak, jarang-jarang, mungkin hampir tidak ada. Apakah -apa. ini kata mujahid? Ah, jarang-jarang. Sangat jarang sekali. Tapi kalau ibnu Abbas terlalu banyak. Jadi kata yang tidak jauh Rasulullah Sallam. Ada berapa hadis yang, yang bukan hadis dibilang ini sabda Nabi? Ada berapa? 10? 15? 20? dua puluh, eh, ribuan, ribuan Nabi tidak pernah bersabda itu, tapi dibilang sabda Nabi. Ya, betul-betul ilmu walau di siapa yang tidak pernah dengar ini? Cara-cara ilmu walau sampai ke negeri Cina, pernah Nabi bersabda seperti itu? tidak pernah sama sekali. Di mana? Kan sabda Nabi itu bukan entah berangkat. Sudah ditulis, dicatat dengan sangat akurat oleh Bukhari Muslim Abu Daud Nasaitul Muhti Ibn Majah. Ada di mana? Kutlubul ilma walabisi Ihtilafu umati rahmat Perbedaan pendapat di kalangan umatku rahmat. Ini dibilang sabda Nabi. Kupul wakar minal iman Cinta tanah air sebagian dari iman Dikatakan sabda Nabi. Itu yang terkenal. Ia? Yeah. Yang tidak terkenal ribuan, bahkan di zaman Harun Al Rashid kalau tidak salah, ketahuan seseorang yang memalsukan hadis, ketahuan dan dia mengakui dan akhirnya dihukum mati. Tapi sebelum dihukum mati, dia mengatakan kalian boleh bunuh aku, tapi kalau aku sebarkan di tengah-tengah kalian. 300 ribu ya. ini pelakuan nih. 300 ribu yang bukan sabda nabi, aku katakan sabda nabi, di dalamnya aku halalkan yang haram, aku haramkan yang halal. ini menunjukkan bahwa musuh-musuh islam menyerang islam lebih enak dari dalam ini di antaranya ya. kalau islam diserang dari luar ditembak, dibom, dan seterusnya, menghasilkan apa? Ah, syahadah. Allah mati sahid surga jaminannya. Tapi diserang dari dalam. Yang bukan sahada Nabi. Dibilang sahada Nabi. Ini kan rusak ajaran islam. Lihat sudah secara kita. Mengamalkan hadis-hadis palsu maudhu Atas nama Nabi Salomo A.S. Nah, dicatut. Nama Nabi Rasulullah ah, Ibn Abbas lebih sedikit Mujahid lebih sedikit lagi ah, Ini kecelian para ulama yeah. Mereka celi Berhati-hati Yang orang awam gak, apa ya, Tidak sadar Kok begitu Ternyata ada sesuatu Mirip-mirip yeah. nasihat Imam Ahmad Yang kita dengar Orang Cuma. awam dengar kok oh. Aneh. Kok kayaknya batin? Dalam masalah laki-laki mencari jodoh. Eh. Imam Mahmat menasehati kalau engkau mencari jodoh wanita mencari istri jangan tanyakan jangan tanyakan agamanya dulu. Gitu. Jangan tanyakan agamanya kesolehannya. Dulu. Tapi tanyakan kecantikan. Agak aneh juga. Pokok gitu perasaan Sabda Nabi tidak begitu dah ini ulama jeli ulama jeli ternyata ketika dipraktekan, iya ketika dipraktekan, iya coba antum pakai semangat entang-entang sudah -entang ngaji, ya kan wah pokoknya semuanya yang penting sholihah gitu, maka ketika sudah semangat mau nikah si bujang nih, tawarin nahwa, wah langsung tanya pakai jelabatah dari kelas masjid, SD harus dibawa. malah pakai janda, ya. Apalagi berapa jus? 26 puluh enam jus, wow. Betoran dia dengannya, oh, semangat sekali. Akhlaknya bukan wow oh, luar biasa, nggak pernah keluar luar. Wow semangat. Begitu dipertemukan, jelek dia enggak cocok, ya kan? Ya, ya namanya emang kalau Habido, Oh, soleha pasti cantik kan tidak jelen mungkin ya apa yang sek, apa itu pokoknya dia tidak selera, dia tidak mau dia meninggalkan, kan jadinya buruk dia meninggalkan wanita soleha dia meninggalkan seorang wanita yang hafal 26 juz yang menutup Allah kan jadinya buruk coba kalau mengikuti nasihat Imam Ahmad di dalam wanita bening bening Mancung enggak? Mancung. Tinggi Tinggi. Artinya kriteria seorang wanita yang cantik dia. Ah, setelah ini dibahas baru agamanya. Pakai jelbang enggak? boro pakai jelbang. Boro mini ulu. Nah, misalnya ya kan. Sudah, nah, tinggalkan. Kan enggak apa meninggalkan wanita yang tidak selihat. Nah, itu. Maka jangan hanya semangat, ada ilmunya. Lihat imam Ahmad. Ya, yeah. ada ilmunya katanya. Ia ya, itu masih panjang ya. Tidak ya, mahu nampak lagi barangkali ya. <laughs> ini kaidah yang keempat. Banyak tabiin ya. Eh? Uh, siapa yang anda minat? Tadi mujahid. Siapa lagi? Uh, Tawo. Siapa lagi? Ah, tak binafi Roba, siapa lagi Hasan ah Basri, siapa lagi Masroh, ya banyak banyak. Walaupun tentu tidak sebanyak sahabat secara kemasukan, secara jumlah tentu kan seorang sahabat kan muridnya tentu lebih dari satu, ya berarti lebih banyak secara jumlah, secara kemasukan tidak. Secara kemasukan, terutama bagi kita orang awal, tentu lebih banyak sahabat. Saya yes. secara jumlah lebih banyak. Tapi uh, kaidah yang kelima ini mengikuti kaidah uh, apa, ibnu Katsir? Nafsur Israeliyat wa tahdhir minha li angidam faidatih mentahzir, memperingatkan dari tafsir-tafsir israeliat, Ah ini yang banyak hampir di semua kitab-kitab tafsir bahkan termasuk kitab tafsir yang sering dipuji-puji oleh beliau diambil, uh, dinukil oleh beliau yaitu At-Tobari itu tidak selamat dari israeliat ada, selalu ada Ah, maka ibu kasir memperingatkan di sini, walaupun, walaupun nanti akan kita temukan beliau sendiri sedikit tergelincir. Nanti akan kita sampai di mana beliau juga bawa Israelia Ini lah namanya manusia. Setidaknya beliau sudah memperingatkan. Setidaknya beliau telah memperingatkan bahwa tafsir-tafsir Israelia tidak. Israelia apa sih? Bukan ayat Bukan hadis Bukan ucapan sahabat bukan, bukan ucapan sabi Tapi ada di situ Ucapan Nabi Isa Ucapan Nabi Musa Ucapan murid-muridnya Nabi Musa Tapi bukan dari Al-Quran dan sabda Nabi Tapi dari Al-Ahdul Qadim Al-Ahdul Jadid Perjanjian lama Perjanjian baru Banyak Sudah masuk Isa? Belum? Ya, Kita teruskan ya, sedikit Apakah Israeliyat ini Boleh kita jadikan pegangan? Tidak boleh Boleh dijadikan rujukan? Tidak boleh Kecuali sesuatu Yang memang sudah ada di Al-Quran Dan Sunnah, kebetulan sama Ini tidak masalah Oleh karena itu para ulama Membagi Israeliyat Ada tiga Israeliyat Kisah-kisah yang ada di Taurat dan Injil ada tiga Satu Apa? Yang pasti benarnya Satu yang pasti benarnya Misalnya di Injil disebut bahwa Manusia pertama adalah Adam Istrinya adalah Hawa Tercipta dari tulang rusuknya Diusir dari surga karena mendekati pohon narangan Tentu, ini benar Kenapa? Karena sama dengan Al-Quran Sama dengan hadis. Bisa. Bolehkah diambil? Ya, tak masalah Ya, sebagai penguat saja ya. Yang kedua Yang pasti salahnya Yang ada di Taurat dan Injil Yang kedua yang pasti salah. Misalnya Nabi Isa Yesus anak Tuhan Nabi Isa disalib untuk Menebus dosa, jelas ini salahnya Jelas ini batinnya kalau Nabi Lo tidak mensetubui kedua putrinya, enggak akan ada manusia. Karena laki-laki yang tersisa hari itu cuma Nabi Lo, itu kan ada di taulan. Yeah, hi ada kisah di mana laki-laki oh, itu habis, yeah, tinggal Nabi Lo. Sementara perempuan tinggal putri-putrinya. Ya tentu kalau enggak nikah. Yeah, uh, habis manusia. Jelas ini batil, sebatil batil. Yeah, sampai dikasih apa minuman memabukkan yeah, homer. Akhirnya Nabi Lot mabuk, lalu mensetujui mencintai putrinya itu. Maka Hamil. Jadilah keturunan kelanjutannya luar biasa batilnya kisah ini itu ada di perjanjian lama atau perjanjian baru. Yang pasti salahnya. Nah, yang ketiga yang kita tidak tahu benar atau salahnya. Nah, ini yang kita tinggalkan. Terusungi saya. Kita salat dulu wasallallahu alaihi wa sallam wa akhirul ahwal walhamdulillah. Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah La haula wa la quwwata illa Ada pertanyaan? Silakan. Ya, yes, Bagaimana kita membela saudara, saudara kita yang ditindas oleh Yahudi? Apakah tepat dengan kita mengharamkan Yahudi semakan yang kita tahu? Tidak tepat ya, tidak tepat. Kenapa? Karena Rasulullah SAW maknanya khair al-haqihi hadirul Muhammadin sallam. Petunjuk beliau adalah sebaik-baik petunjuk. Lihat, terjadi peperangan beliau dengan Romawi. Terjadi peperangan antara kaum Muslimin dengan bangsa Ru. Ya, yeah. apakah beliau pernah mengatakan bahawa uh, jangan membeli barang-barang mereka? Bahkan Nabi sendiri memakai baju buatan mana? Yaman, negerinya abnutita. Yaman waktu itu. Ingat ucapan Nabi kepada Mu'adz bin Jabal. Ketika beliau mengutus Mu'ad ke Yaman. Bahawa yang akan engkau datangi adalah Ahlul Kitab. Nah, berarti mayoritas zaman Ahlul Kitab. Dan pakaian yang dipakai oleh beliau, para sahabat. Umumnya dari Yaman. Okay. Beliau tidak pernah mengharungkan. Okay. Dan mereka juga punya pasar banyak muslimin juga uh, butuh kita khawatir jangan-jangan kaum muslimin merasa telah berbuat banyak bahkan sudah uh, maksimal dengan cara seperti itu jelas ini salahkan fatal, kerugian besar sementara tidak melakukan hal-hal lain karena merasa sudah melakukan sesuatu yang besar dengan tidak membeli Produk-produk uh, mereka itu yeah. Padahal ada hal yang besar Yang mestinya kaum muslimin lakukan Apa diantaranya? Jangan ikut-ikut kebiasaan Yerusha Ini hal besar Yang mestinya kaum muslimin perhatikan Jangan mengikuti kelakuan mereka anda tahu kelakuan Yahudi? Apa? Makan riba. Ini kelakuan Yahudi dari mulai zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang Yahudi di Madinah itu umumnya rata-rata usahanya adalah riba. Entah ni. Sampai hari ini, saya kira anda tahu siapa yang pertama kali membuat riba? Siapa yang pertama kali membuat asuransi kalau bukan mereka? riba, Maisyak, Kimah, Ghoro, ada semua di sini. Dan itu kelakuan Yahudi yang mestinya kita jauhi sejauh-jauhnya. Dan dengan menjauhi kelakuan Yahudi ini, insya Allah, Allah akan tolong mereka, tolong kaum Sini. Ya. Yeah. Ya. Karena kaum Muslimin itu mestinya, karena sesuai dengan ikalnya. Kairil al makdu bi alaihim. Siapa al makdu bi alaihim? Ya, yeah. nanti kita akan masuk. Ya, yeah. mudah-mudahan nanti kita sampai. Siapa al makdu bi alaihim? Yerudi. Walau Daulin. Siapa Daulin? Nasrani. Aladin al an'amta amta alaihim. Siapa? Al-ladhina an'am ka'alihim siapa? Rasul dan para sahabat. Jadi minimal kita berapa? 17 kali sehari semalam. Mohon para Allah. Ya Allah tunjuki kepada kami jalannya Rasul dan para sahabat seperti apa? Bukan jalannya orang Yahudi. Bukan jalannya orang Nasrani. 17 kali minimal kita minta Quran Allah seperti ini bagaimana kita minta sendiri, kita langgar sendiri yeah. Di mana titik temu sabda Nabi, aku diperintahkan memerangi orang-orang kafir sampai mereka mengatakan, la ila illallah dengan ayat tidak ada paksaan, paksaan dalam agama tadi belum dibahas ya apa yang dimaksud memerangi di sini? Apakah langsung Membunuh? <tuh> Ini Umirtu an uqadilan Nas. Perhatikan Kalimatnya Umirtu an uqadilan nas Bukan umirtu an aktulan Nas Hantum harus bisa bedakan Antara kotala yukadilu Dengan kotala yaktulu Kotala yaktulu artinya apa? Membunuh tusuk, ditembak dipenggang itu kota layu kalau kota layu memerangi seperti kita memerangi narkoba memerangi teoris, memerangi bid'ah, memerangi syirik, apakah dibunuh? tidak, Gimana supaya mereka tidak mereka menghentikan syiriknya itu, bid'ahnya itu ya yeah. Maka Nabi mengatakan Jika engkau solat Pakai sutro Ada orang yang mau lewat Maka apa Kotil atau uktul Kotil Artinya apa? Cegah terus Cegah Kalau dia maksa kotil Bukan uktul Maka keliru kalau Kalau Dia tidak Mau kita halang-halangi Kita boleh bunuh dia ini salah enggak ada ulama memahami seperti itu enggak ada. Karena kalimatnya bukan Uktul kota layak Uktul bukan, tapi kota layu, kau tilu, kotil memerangi. Nah itu yang disebutkan oleh Nabi. Aku disuruh memerangi manusia. Ah di sini ditafsirkan oleh apa? Oleh perbuatan beliau sendiri. Eh, coba lihat. Ketika beliau mendatangi negeri-negeri kafir, langsung beliau serang tidak. Tapi dia apa? di dakwahi dulu mari masuk Islam mari ucapkan syahada ucapkan oleh kalian la ilaha illallah itu yang beliau lakukan di Khaibar di Badar di Uhud di Tabuk di Mu'tah dan diteruskan oleh para sahabat peninggal beliau di Yarmouk dan seterusnya artinya mengawali dengan dakwah mengawali dengan ajakan masuk Islam Setelah tidak mau, enggak kami tak mau baca syariat, kami tidak mau masuk Islam langsung dibunuh. Tidak, masih ada satu lagi apa? Ya, membayar jizya, membayar jizya, pajak upeti sebagai tanda takluk mereka kepada kaum zimmi. Kalau mereka mau membayar, jadilah mereka kaum zimmi, kafir zimmi. Di mana Nabi mengatakan Menyakiti kafir zimmi Berarti menyakiti aku Membunuh ahli zimmi Berarti haram bagi Mereka masuk surga Mencium baku surga ya. ah, Ketika bayar jizat Sudah tidak mau Masuk Islam selam tidak mau Bayar jizat juga tidak mau Baru diperanggian Adakah jadi bertentangan dengan lah ikrohabidin dari tentu tidak, tentu tidak. Ya. Kalau melanggar, kalau ada mau masuk Islam tak? Tak mau, tusuk. Mau masuk Islam tak mau, tembak. Mau masuk Islam tak mau, bunuh. Ada itu bertentangan dengan lah ikrohabidin. Betul orang kuarik, orang orang kuarik begini. Kek, bahkan ada kisah lucu. No. Masuk ke selang, mau masuk Islam mau Mau, tapi gimana caranya? Ini si orang keluar itu tidak tahu caranya. Anek ke? Kan? Yeah? Tidak tahu cara? Luar biasa orang, -orang keluar itu. Semangat luar biasa, ilmu tidak ada. Sudahlah. Surat Al-Fatihah mempunyai keutamaan sebagai sebagai penyembuh penyakit. Apakah kita boleh mendengarkan rekaman murat Al-Quran al secara terus-menerus sebagai terapi baca sendiri itu lebih baik, baca sendiri kecuali gak bisa baca baru masuk ke selang kalau bisa, baca semua itu lebih baik rupiah itu bisa dari orang lain bisa sendiri sendiri lebih aman karena berarti tidak tidak minta karena orang yang minta orang lain rupiah dia terancam Keluar dari 70 ribu kaum muslimin yang akan masuk surga tanpa hisab tanpa adat. Walaupun boleh, tidak berdosa. Tapi kan saya. Tidak ada harapan masuk ke 70 ribu. Tentu kita harus punya harapan. Tadi disebutkan tentang azal. Apa definisi azal itu? Azal itu mencimak istri tapi tidak mau hamil maka mengeluarkan air mani di luar rahim secara logika enggak mungkin hamil. Ya, yeah. ini boleh. Dari dalil ini maka dikiaskan ke bilgawi, Suntikan dan lain-lain yang masih memungkinkan bisa hamil lagi. Ini boleh. Ini boleh. Adapun tidak ada kemungkinan hamil lagi apa istrinya diputus atau diapa ah, ini ah. Ya, yeah. tapi ingat Nabi bersabda tentang hal ini, bahawa perbuatan azal kalian tidak akan tidak akan apa tidak akan membatalkan roh yang telah Allah persiapkan kan anak-anak kita ada berapa Nomor satu namanya siapa Nomor dua namanya siapa Nomor tiga namanya siapa Allah sudah persiapkan apa itu Tentu sudah Ruhinya sudah Allah persiapkan Nah itu gak mungkin patah Gitu Allah persiapkan anak kita Tujuh misalnya Kita baru punya anak dua Kita Kami Kami selamanya Apa itu Paksa ya, akhirnya anak kita cuma dua sampai kita mati. Mungkinkah? Enggak mungkin. Berarti bodoh Tuhan. Tuhan enggak berkuasa. Rencana Tuhan kalah sama rencana kita, mesti. Kalau Allah telah rencanakan, takdirkan anak kita lima pasti lima, tujuh pasti tujuh. Apapun yang terjadi, mau azal kayak apa, mau kab kayak apa, tujuh tetap tujuh, lima tetap lima. Ini keyakinan yang harus ada pada Jum'at. Apakah dikir setelah sholat Jum'at sama dengan dikir setelah sholat 5 waktu? Ya. Yeah. Ya. Yeah. Ada hadis, baca Al-Fatihah tujuh kali, An-Nas tujuh kali, Al-Falat tujuh kali. Ini tidak sahih dari Nabi SAW. Kalau sahih, tentu kita amalkan. Ini tidak sahih. Karena tidak sahih, maka kembali kepada hukum asal. Apa hukum asal? Setokurumah, setokurumah, setokurumah. Nabi tidak menambah dengan anak ayat ini Nahumat tessalat Amin tessalat, terus Akusi Ada Bolehkah Mengeraskan Amin ketika khatib Jumat berdoa Ketika khatib mengucapkan Amin Karena ketika Jibril mengucapkan Amin Rasul diam saja Jibril menyuruh Nabi untuk Mengucapkan Amin, dari sini pula hukum bahawa Ketika seseorang yang berdoa Mengucapkan Amin kita boleh mengucapkan Amin. Ketika tidak, maka tidak. Terkait istighorah, apakah harus sholat atau hanya cukup, berdoa saja. Berdoa boleh, sholat lebih baik. Petunjuk dari Nabi, contoh dari Nabi. Berdoa misalnya, Allah tetapkan pilihanku, yang mana ketika kita bingung, boleh. Atau kita dengan sholat, jelas itu sunahnya dari Nabi. Dan ingat, Istighorah ini bukan hanya ketika bingung ada dua pilihan tiga pilihan ketika kita mantap dengan satu pilihan mau daging uh, bakso misalnya satu pilihan mantap masih disunahkan kita beristighorah masih sunnah masih masih dianjurkan kenapa? Karena yang Maha Tahu itu Allah bukan kita kita mantap kan? Baik. Belum tentu berakibat dengan kebaikan. Allah mahat tahu. Imam Bukhari. Ketika sudah mantap sekali memasukkan sebuah hadis ke dalam kitab suai beliau. dasarkan kaedah ilmu hadis yang beliau miliki. Tetap beliau sholat dua orang. Yeah. Jadi satu pilihan mantap tetap istiqor. Untuk hal-hal dunia yang hanya Allah yang tahu baik dan tidak tidak dengan akhirat yang tentu Allah sudah beritahukan bahwa itu baik ya. ada ibu-ibu pakai jilbab dia ingin pakai jilbab istiokor dulu kan? ya tidak perlu, pakai jilbab pasti baik tidak pakai jilbab pasti harap mau haji istiokor dulu, mau umrah pun tidak ada jadi kebaikan akhirat itu mutra kebaikan dunia tidak mutlak kita diterima sebagai petani negeri gaji besar apakah berakhir dengan kebaikan belum tentu anak kita diterima di perguruan yang paling bagus ya siswa apakah berakhir dengan kebaikan belum tentu tapi salat puasa haji umrah pakai jilbab pasti berakhir dengan kebaikan bagaimana sebaiknya sikap kita terhadap saudara perempuan kita yang nikah dengan laki-laki Nasrani, sekuat tenaga dibisahkan sekuat tenaga kalau si Nasrani ini tidak mau masuk Islam kalau Nasrani ini mau masuk Islam alasan di hatinya gak perlu kita korek, yang penting dia mau baca syahada. selanjutnya kita bimbing sebagai seorang muslim maka itu yang terbaik kalau tak mau, sekuat tenaga dipisahkan. Karena harok tidak sazil. Jika solat berjamaah di masjid, solat wajib untuk wanita yang bercadar, apakah cadar wajib dibuka atau kulit tidak dibuka? Di Sahih Bukhari disebutkan tentang bagaimana adab solat bagi wanita harus membuka wajah. Wajahnya harus terbuka. Sama ketika ikhram, baik ikhram haji atau umrah, maka wajah seorang wanita harus dibuka. Ini memperkuat pendapat Syahalbani dan lain-lain bahawa wajah seorang wanita bukan, bukan aurat. Boleh ditutup dengan cabak cadar tapi tidak wajib. Sekarang banyak majelis-majelis dan mengklaim mereka termasuk satu dari 73 golongan. Bagaimana cara kita tahu suatu majelis itu benar-benar yang satu dari 73 golongan ini? Tentu tidak mudah. Tentu tidak mudah. Kalau mudah ya tentu orang selamat semua ya. Nah, adanya aliran sesat, bahkan aliran sesat itu ramai laris, diikuti oleh jutaan manusia kaum memusulimin. Karena apa? Tidak mudah. Gak mudah. Di samping ada hidayah yang menentukan dia. Walaupun diterangkan, dibawakan dalil, dijelaskan dengan rinci, gamblang. Kalau Allah nggak kasih hidayah, nggak bisa. Apa kurangnya? Apa kurang fasihnya lisan Rasulullah di hadapan Abu Talib, Abu Jahal, Abu Lahab? Apa kurang? Yeah, kurang sabar nabi, nggak mungkin. Kurang pintar nabi dalam berdakwah, nggak mungkin. Manusia yang paling pintar, paling pas, paling tepat, paling bijaksana, paling sabar dalam berdakwah adalah Nabi. Salamualaikum. Tapi Abu Thalib berakhir dengan kekafiran, Abu Jahal, Abu Ya, nah, maka yang terbesar adalah idaya. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui yang 72 itu? Kenali yang satu. Kenali bagaimana cara beragama Rasul dan para sahabat ketika yang satu ini kenali kita tahu, kita faham maka ketika melihat yang lain beda, nah berarti di luar yang satu itu yeah. maka bagaimana jawaban tepatnya? belajar, belajar belajar dan terus belajar tentu belajar dengan bimbingan para ulama, jangan suka-suka kita yang penting haji, yang penting ceramah, yang penting bawa ayat, bawa hadis gitu. yang agak yang agak apa agak agak pintar dikit tapi salah tetap ya. Yang penting pakai innalhamdalillah. Iya, Yang penting pakai eh jenggot, celana cingkrang. Nah, ini enggak benar. Ya, eh, enggak benar. Maka jawabannya belajar, belajar terus belajar. Ada yang berkeyakinan bahwa apa yang dilakukan oleh Wali Songo adalah adalah selalu benar dan boleh kita kelestarikan, berarti Nabi dong yang selalu benar gak mungkin salah siapa? Nabi Abu Bakar Umar pernah salah gak? pernah, Haji Tamatuk salah Abu Bakar dan Umar Ibnu Umar pernah salah, pernah dalam masalah Madi Juno, Ibnu Umar salah Aisyah pernah salah gak? salah dalam masalah Sutro, Aisyah salah iya? Yeah? Ibn Mas'ur dikritik oleh Ibn Umar Dikritik oleh Ibn Abbas Dengan mengatakan Zillatul Alim ini ketergelinciran Kesalahan seorang Alim Ketika Ibn Umar tidak membolehkan Seorang laki-laki Muslim menikah dengan wanita Ahlul Kitab Dan begitu seterusnya Apalagi wali sholam Wali murid Wali siapa ya, lagi Ya, ya tentu bisa benar bisa salah bahawa beliau uh, berdakwah tentu jasa beliau besar di negeri kita ini kita doakan beliau supaya uh, diterima imannya Islamnya diampuni dosa dosanya. Ya, yeah. tapi beliau beliau pasti benar tentu tidak. Ya, yeah. yang pasti benar hanya para nabi dan rasul. Bolehkah kita datang kajian yang pembawa acaranya man, mantan artis atau anak Ben? Ketika itu kebetulan saja mungkin. Tapi kalau itu dipakai untuk daya tarik, untuk membesarkan, disebut-sebut, eh, nanti mengecilkan ilmu yang dibesarkan jadi dianya ilmunya jadi kecil gitu nanti pada perhadurin melotot ketika artisnya tampil ya, kita ustadnya sudah pada ngantau, dia kan jadi kecil kan? padahal yang punya ilmu kan ustadnya maka menurut saya lebih baik tidak usah enggak usah. pakai cara-cara yang wajar yang dicontohkan oleh Nabi saya ya, kita serahkan kepada Allah keberhasilan dakwah ini Akhirnya mau sedikit, mau banyak, tak Allah. Yang penting, dakwah dengan benar. Tidak menyanjung-nyanjung ahli maksiat atau mantan ahli maksiat. Tidak mengecilkan ilmu. Dan ya, seterusnya. Allah. Ya, mungkin itu saja. Kita akhiri. Subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, bihamdika, suruh Allah ilaha ilaha, antasat kurukawatu ilaih.